עמדת לחסידיו. אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסרי. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי אל אדוני אשלם, נגדנא לכל עמו בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, הללויה.